Kniha 1 sedm až 9 Válmíky pokračoval. Vyšvá Mitra byl slovy Dašaraty potěšen a jal se mu vysvětlovat své poslání. Ó, králi, budu potřebovat tvoji pomoc při vedení náboženského obřadu. Kdykoliv tento obřad provádím, pak démoni. Kteří jsou stoupenci démonů jménem Kara a Důšana, vtrhnou do posvátného prostoru a znesvětí jej. A protože jsem při náboženských obřadech vázán slibem, nemohu na ně seslat kledbu. Ty mě ale můžeš pomoci. Tvůj syn Ráma si s démony lehce poradí. A na oplátku za jeho pomoc, Mu udělím požehnání, která ti přinesou věčnou slávu. Nedovol, ať poutok synovi přemůže tvou oddanost. Na tomto světě není pro vznešeného člověka žádný dar nad jeho možnosti. Ve chvíli, kdy řekneš ano, budou pro mě démoni mrtví. Vím totiž, kdo je ráma. Stejně jako to vědí Vasišta i ostatní svatí muži tvého dvora. O králi, dost bylo otálení, pošli rámu za mnou. Po této zcela nečekané události zůstal král Dašarata jako opařený. Chvíli mlčky stál a pak odpověděl. O, moudrý, Rámovi není ani 16 let a není způsobilý vést válku. Vždyť ještě ani žádný boj neviděl, kromě těch, které se vedou v komnatách paláce. Poruč mě, abych šel s tebou, poruč mé obrovské armádě a půjdeme s tebou bojovat s démony, ale Rámu pustit nemohu. Všem živým bytostem je přirozené milovat své potomky. Nejsou snad schopni i moudří lidé udělat něco velmi neobvyklého, jen pro lásku svých dětí? Nevzdá se snad člověk spíše štěstí, manželky či bohatství, než aby se vzdal svých dětí? Ne, nemohu se vzdát rámy. Slyšel jsem o mocném démonu jménem Rávana. Je to on, jenže je příčinou narušování tvého náboženského obřadu? V takovém případě ti nic nepomůže, neboť vím, že i bohové jsou proti němu bezmocní. Čas od času na zem takové mocné bytosti přijdou a časem zase z tohoto světa odejdou. Vyšvámitra se zachmuřil. Když to viděl mudrc Vasišta, začal přesvědčovat krále, aby nerušil slib, který dal, ale poslal rámu s vyšvámitrou. O, daša je krále nedůstojné rušit slib, který dal. A král by měl jít všem příkladem. V blízkosti vyšvámitry Jenž je neobyčejně mocný a má řadu nepřemožitelných zbraní, bude ráma v bezpečí.